No. Na moeite meer saasaba na dagelijks chillen in het kantoorstudio ziet u Jijini bujumbura savierna's na een dagelijks Mjini in jinny hartomchini Soudan. tarifa Ya habari ya Mchana Ware to je het nu aan na kutumia bilioni Kwa mjibo wa shiria ya bajeti ya mwaka wa Feather 2022-2023 Na sukari kuzarisho katika eneo la Rukoko ifu kapo Mwaka 2024 atangaza mulatibu katika shirika la tanganyika Sugar Company Bada ya maramiku ya rai ya kuwa miwa ilio pandekizu Ya pata mnyaka kumi hai wa saidi Na katika habari za kimataifa Zelenski ambaye ni rais wa Ukraine Awafuta kazi wakua usalama kwa ushiki na urusi. Kuna haya biashara na mingi na mpenzu kizaji. Mitamu na mungozo na Fransua Akimara. Hapa zudyo mimi ni Romualde ni waifuze. Habari kamili. Shiria ya bajeti ya mwaka wa za 12 na 2 ya kuyakea 12 na Inabainisha mapato na matumizi ya mashirika. Sirikali ilimowekeza kwake mashirika hayo kumi ya natazamea kuingiza bilioni miatatu na kutumia zaidi ya bilioni miambili tisini. Tisini haitha shiria hiyo inayataka mashirika hayo kutoa mapato ya kila mwaka. Shiria za manonuzi ya nyumba kwa wageni hazigia lakini kuwa zitapatikana hivi karibu ni hayo. Hata ivo msemaji wa raisi ya natahadhalisha raia wa Burundi wana nyumba kwa wageni kuwa skuza usuni hali hiyo inaweza ikawaletea madhara. Ale ndi omedi nze imana mesima kahayo katika mkutana wa hadhara watasisi tofauti mkuwa ningozi mwa mwajuma Lord Peter. Tumuskirize natafusewa kwa kiswena mwenzetu Ismaili Kwizela. Kivazo chaba mundi bakulisha amatungu na madhu kumanyama mahanga ni kivazo mwana mutima, aliko mkuchishura na gomba nisunge ipilwa shingiri swali na warundi wanauza vionja vyo kwa wageni ni swali dinalutia hofu lakini kwa kulijibu nitatumia katiba ya nchi, burundi ni taifa moja, lililo uhuru na taifa ambalo haliegami kwa dini yoyote na lililo na mungozo kwa ote na kuishimu makabila na madini mbalimbali Nikusema kusema Hili neno linalo sema ni taifa lenyewe ni kwamba hakuna ambaye anayeruhusiwa kunhatua sehemu ya taifa hili na kumkabidhi asiyekuwa wataifahili ni wazi kwamba viwanja vyote vilivyo burundi ni vya taifahili ni kweli kuna warundi wanao uza viwanja vyawo kwa wageni lakini muisho maswali haya ya tapatishua majibu na sheria itafuata mkundu waki mnafahamu kwamba itakapo fuata mkundu basi walio zamani na wanaouza kwa sasa famuni kuwa kuna hatari hata kwa wanaonunua. Rais wa Jamhuri aliyowahi kuuliza hivi, "Kwa nini warundi wanauza viwanja vyao kwa wageni? Kuna ili hali wananchi wa taifa ni milioni 12. Sasa watakapouza viwanja vyote watawachia wageni nchi. Kwa hiyo swali hilo tulichukue kwa makini. Maana kuuza kwa sababu upate pesa ni vizuri ila ukumbuke kwamba unachomolea Nivyipu kuliesho kene ya mafranga. Nivyiza mgavo nukomenye naiza kwa ushora kuhari ulikuliza ambira kwa kimene. Na mwali esikika likuwa wa Raisi wa Burundi ale Diomedi Nzeimana. Kama nivokuwa nketafusewa kwa kiswe na mwenze tu Ismaili Kuzela. Vyama vya ushirika vijana mkua nishipi tokii. wasilisha miradi bora tayari vimepewa mkopo wa milioni miya moja theathina. Stita na banki ya vijana bigi. Hata hivyo inarezo kuwa hakuna mladi hata momoja kutoka kwa vijana wa tarafani mabai kiongozi wa baraza la vijana. Mkua ni humo, hamebainisha haya katika mkutano wa wazawa wa mkua uli uongozwa na governor jumapili hii, Christopher Ndagijimana, anaomba vijana kuchangamukia miladi bora wapate mkupo. Kwa upande wake gavana wa mkua chibitoke amewataka wazawa wa mkua huo kusaidia vijana kuanda miradi hiyo Hata wachangie na ulia kufikisha miradi hiyo kwenye makau makuu ya banki bije huko gitiga mara itakapo hitagika Na mashamba ya miwa ya naezwa kumariza kipindi chamia kakumi katika msitu wa ruku kutrafa ni gihanga mkua ni bobanza laia wananamikia kuwa mashamba hayo haya wasaidi chuchuti kwa sababu wanaendelea kukabiliwa na uhaba wa sukari na yo zalisho na kiwanda kimoja susumo wanaomba uwepo wa kiwanda cha kusindika miwa hiyo la sivyo walijeshewe mashamba yao wakileza kuwa kabla ya ujio ya miwa walikuwa wakiatumia katika kilimo cha mpunga. Muratibu katika shirika la tanganyika sugar company anaturiza nyoyo kuwa ifikapo mwaka wafumili ishenane sukari itazalishwa katika msitu huo uwarukuoko. Tarifa ya space characters kabanyana. Hapa studio tuko pamagana ume nduwayo na tuambia zaidi. Na mraya hao wanadai kutokuelewa namna wanavijendilea kukosa sukari. Inayouzua leo kwa faranga elfu saba kilomoja. Kwa uficho, huku wakieleza kuona maheka na maheka ya miwa kwenye hifadhi la Rukoko, Tarafani Gihanga, kuna takriban miaka kumi. Walipopanda zao hilo uh, la miwa uh, walikuwa wametarifiwa kuwa maeneo hayo ya uh, kutajengwa kiwanda cha sukari. Miwa hiyo ya mjasiliamali anajulikana kwa jina la Nahum ilikuwa inasadikiwa kusaidia ili sukari kupatikana na wanataka kujulishwa sababu miwahio inakatwa kila kukicha huku ikiangushwa chini bila lengo wanaitaka serikali kuwaulizia sababu miwahio huchomwa kwa moto kuliko kuzalishwa sukari iliokusudiwa huku watu wakiitumia kama kuni eh, majumbani mwao eh, Jean-Pierre Ndikumana mratibu wa kampuni tanganyika sugar company linalopan, linalopanda linalosindika miwahiyo kwenye hifadhi la rukoko anatoa anatoa anatia moyo raya hao kuwa shuguli za ujenzi wa kiwanda cha sukari zinakuenda kuanza a, siku za usoni ili sukari patikani mwaka wa 1924 Jean-Pierre Ndikumana anaeleza pia kuwa Raya wengi watapewa kazi Shuguli zitaka rasmi Shukrani omeri nduwa katika mchezo Burundi meshika na fasi ya kumina sita Kayati ya mchi theathina saba Zizo shiriki mashindale mchezo wa taekwondo Yari otimua vumbi nchi ni Rwanda Tangu, tare, tangu jurai kumina tatu Hadi kumina saba Hayo ni mchakato Wa maandalizi ya ma Ya, mch, ya ma Ya mashindano ya Jezo Lempike yataka ufanyika mwakilofumili 24 kama navioleza kiongozi wa ufundi katika shirika la mchezo huo nchini Burundi Abraham Daishimie amesema kuwa Burundi inachangamoto ya uhaba wa vifaa vya mchezo vinajo kithi viwango vya mashindano wa kima taifa na vile walivyopewa kama msada bado viko bandarini hapa inaweza kuwa kufikisha nafasi hiyo kulisababishwa na matumizi ya vifaa zoea hata na kuwa mara ya kwanza na kuwa mara ya kwanza kwa wachezaji kushiriki mashindano kama hayo punde ni habari za kimataifa habari za kimataifa Namkati ka habari za kimataifa mji mkuu wa Sudani, umekuwa eneo la maandamano ya mara kwa mara tangu mkuu wa majeshi General Abdel Fattah al-Burhan achukue mamlaka Oktoba mwaka jana na kuchelewesha kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia vikosi vya usalama uh, vilikuwa vimeweka vizuizi barabarani kwenye madaraje ya mtu nai na yunganisha mji wa hartu muna vitongoji vyake kujaribu kwa zuhia wa andamanaji kukusanyika kulingana shirika habari la uingereza BBC. mapema mwezi huu Generali Borhan aliapa kutuwa fulsa utawara kiraia lakini makundi ya upinzani yalipinga ripinga hatuwa yaki na kuitaja kuwa ni ya ujanja. Raisi wa Ukraini, Volodymyr Zelensky, ame kazi mkuu wa huduma za ujasusi, na mwendelewa mshaka mkuu wa Serikali, kuingia na shikala habari la ujerumani DW, amadoto chipvere ukipenda. Badala ya raisi huyo, amesema watu wapatao sitini, wanao tumikiya tasisi dizo nguzwa, na maafisa hao walitimuliwa na wanaji wapatao sitini, wana uh, kumrathi, Wanaihujumu Ukraine kwa kufanya kazi kama vibaraka katika maeneo yanayo shikiriwa na urusi Zelenski ya misima kesi 165 na moja za jinae zimefunguliwa zikiwa usishi wafanya kazi katika ofisi ya muende shamash vitengo vya kuchunguza kesi na tasisi nyingine za kishiria wanao tumiwa kutenda uhaini wakiwango chaju. Wakati wuhu jeshi la Urusi ritangaza hapo jana kuwa limeharibu sila ambazo nchi za maharibi zimeipatia Ukraini. Ikiwemo mfumo wa makumbora ya Himalas uliotolewa na Marikani hakuna upande huru uliotibitisha ukweli wa madai hayo ya Urusi. Na mpenzi watazamaji kwa taarifa hizi za kimataifa tarifa ya mchana leo haina cha ziada usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea hapa studio na mimi Romualdo Nio ya Rivedo ancora il treno, allontanarsi e tu che we quella lacrima, tornerò, com'è possibile, un anno senza te Als adesso scrivi aspettami. Il tempo passerà Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola aspettami. Mi sa Rendez-vous